Eta horrengoan, Kataluniari interesatuko gira, Kataluniak erabakia hartu du bere egepejenduma eginen du azaloren bederatzea, mainan zezile gitasunarekin, madgilean onakpenarekin izan, izanen note da, hori dena, uh, entzatuko gira ikusten entzat uh, esplikatzen ahi gitasun batzu eramaiten, haritz uh, galahaga, zuera kasera eta kasetariak urekin zira hori esplikatzeko, egunon zuri? Egunon. Eta segitzen dugu Kataluniarekin beraz jamezala eta berriki boskatu da eh, Kataluniako parlamentuan, erabakitzeko eskubida, Espainari galeginen dela, mugimendua sortu du bozketa unek. Eta giden bat alderdi sozialista ipatzu da Prentxan, eh, Marina Geli, Nuria Ventura eh, eta Joan Iñasi Elenak, beraz alderdi sozialistakoak bozkatu baitute beraz, eh, bozketa edo galete, galetzketa unen eh, alde, eta alderdi sozialistan markak utzi ditolak eiten aldugu Bai, marika ditu, azken e eh, partidu sozialista estabile eh. oso oso zuzen, oso sano, ez tuaz dena eh, Alde Bacarrera ez dute dena que eh, berean eh, bultzatzen eta bueno, azken adibidea ba izan da zuke aipatu duzuna, eh. azken eh, parlamentuan eitzen azken bozketa hori, ba eh, sozialistek agintearen eh, zera kontra eginez edo ba hori, madreli eskumena eskatzeko Baiezko boza eman zuten, eh? Kontu da hor, e, bueno, alderdi sozializaren baitan e, azken urteetan, ba, bueno, mugimendu diferenteak e, daudela, sektore diferenteak e, orainagintean dagoene sektorea, e, sektore nagusiak, ba, bueno, pixka bat e, desmarkatu nahi izan du, ba, mugimendu soberanista guzti honetatik, eta, eta ez du nola baita parte hartu nahi izan, eh? ba gainontzeko alderdia Bertsaleen eta ba, eskaerekin batez ere bueno hori galdeketa bat egiteko eskaerarekin, ez? Kontua da alderdiaren baitan ba daudela beste, beste korronte batzuk, beste sektore batzuk, ba, ba bueno, ba, ori, ba, galdeketa egitean aldekoak e, direnak, ba, ideologia ideologiaz ere kasu, ba ba catalanistagoak direlako edo edo bueno, bestérica ba, bueno, hori gauzatu nahi dutelako, ez? Mm. Eta eta kontua da bueno, Alderdiaren beraren azken eh, kongresuan, ba, gaur egunean indarrean den eh, sektoreak irabazi zuela, baina sektore kritikoak edo nolabai deitzeko, hau da galdekeraren aldekoak, ba, oso porzentaila ba, Navarmengarria aterazuela eta beraz indar handia duela partiduaren baitan, eh? Kontua da, bueno, es bakarrik alderdian irudia, baizik eta barne kohesio ere, ba oso kaltetuta geratu dela, ba, azken aldian eta bueno, azken bosk eta horren ba, bezalako kontuekin, ez? Ehitze gain da expulsioa, hitze da diputatu eh aktakentzeaz eta momentuz diputatu bezala mantentzen dituzte hiru hiru hiru politikari biurri horiek edo, Nei. baina eh, bueno, hori. Oso kaltetuta geratu dela, irudia, eta eta barneko ez iba. Eh? Hortan da, gaur egun, uh, kataluniako sozialisten krisia azkenean, gaur egun, berda, katalunian independenziaren alde posizionatu, eta krisia horrek eragiten du, zer egia da, horretarazi, berda, Artur Mas gaur egun dela uh, gobernu buru katalunian, lehenago sozialistak uh, zirela, beraz, hor krisia sakonagoa uh, izaiten alda, eta sozial, uh, sozialisten alderdia, eh ez zakit lurrera herugarazi edo fenbiretxaga bai. ari da edo Bai, gida azken, azken zera azken ez bakarrik 2012koetan, baizik eta bueno, aurretik eh, datorren eh, bera da es. Eh. E, orain 10 urte arlder sozialistaz zen hemen Kataloniaren eh, boskatuena Beti ere, bueno, Artur Masen eh, ziurekin batera eta baina bozkatuena zen eta hala iritsi zen ba, bi aldiz, bi legegintzaldietan eh gobernatzera. Kontua da, bueno, azken urteetan batez ere ba guztiak orain ezagutzen ditugune ba, prozesuak eta martxan jarri direla eta bueno, soberaniaren aldeko galdeketa bat martxan jarri dela eta bar, eta hor pixka bat sozialistek nik uste ez dutela oso garbi, non kokatu murua ez, Da, alde batetik ez dute lerratu nahi ba, bertzaleekin edo indar soberanista hoiekin, galdeketaren aldekoak diren indarroiekin, eta ez dute alaber ba, beren burua lerratu nahi ba, beste, beste muturrarekin, esan han dezagunola baitez, hau da unionistekin orain ba, Espainian e, dauden moduan e, ba, geratu nahi duten hoiekin ere, ez? Eta pixka bat, ba, bera inapostu da federal, federalismoa edo orda, paktu berri bat nolabaite Espainiar estatuarekin, ez? kontua da gaur egunean, ba, kataluniako gizartean e, postura hori oso jende jendeagutxik defendatzen duela dagoeneko, ez? Hau da badira e, nola baite, kataluniaren tzatba egoera berri eta soberania undiagoarekin e, ba, lortu nahi dutenak eta bestalde daude ba, gaur egune dauden moduan geratu nahi duten horiek, ez? Orduan sozialistek nahi dute hor tarteko bide bat bilatu baino kontuan hartu gabe egoera asko-asko polarizatu dela eta Eta asko mutur, muturrera egin duela modu nabarmenian, ez. Eta gaur egunian, ba, federalismua oso, oso proposamen e, impopularra da, eztu du ez jendearen aldetiko babesan dirik. Ze, bueno, sobriadenizta konturatu dira, ba, Espainiarekin paktu atxegin eta bat egitea, ba, ia-ia dela. Eta beste sektorea beste sektorea imobilistadelako eta estudelako ba, zentimetro bakar bat ere mugitu nahi, ez? Gaur eguneko egoeratik. Aldehir suezalestan, azta gana kutzi ditu ikusi dugun bezala, beraz, e, bosketa honek. E, beste aldehdi batzuek, kupek, adibidez, zehuiek, eraz independentistak, diote... Ez dela, Espainari e, eskumenik galegin behar, azken finan, e, erabakitzi eskubidearen e, inguruan, e, baute da aukerarik Espainiak e, e, onartza? Bozkabat, ez duena, berez onartu? Be, kasurik egiten badugu, azken aldian, Espainiako gubernutik e, iritsi dezen e, mezu eta informazioei, nik uste dute be, zinezkoa dela Madrilekin adostutako galdeketa bat egitea. Eta alderrotatik, tira, e, kupeko politikarien... Maniobra edo estrategia ez, ez, da, ez da utxala ere, zan eh? ez bezala, bueno, ez dugu zertan Madrilea joan, eh, balaki huaien erantzuna ezen izango den, eta horren nolabait kupeko ere markatzen dute distantzia pixka bat, ba, bueno, Kataluniako gobernuarekin eta pixka bat eh, gobernu horren estrategia sustengatzen duten alderdiekin, ez da, ba? Eskerra Republicana edo iniziatiba eh, Eskerreko alderdiak ez kontua da, e, bai, egia da, madrilera joanik ez dute ezer lortuko, erantzuna aurretik e, badak iugusein izango den, baina, e, kataluñako gobernuak jokatu nahi izan duen e, estrategia edo karta da e, legalitatearena. Gaudan, galdeketa egitea bai, baina aliketa eta legalena nola baitez, alik eta, ba, bueno, marco legal baten e, ba, babesarekin eta eta, bueno, Legalena, baina estatu espainolaren uh, baiminik gabe azkenean joiteko prezdena. Bai, baina, e, zen dut nola baite, tempoa edo estrategia hori da. Ez? Ba, lehenengo madrilli eskatu, nahi jakin ezetza emango dioten, mm. baina e, erakus daila ere madrillek ez ematen duela. Ez? Hau da, nahi zeta jakin, bainzat jendearen aurrean edo gizarten aurrean, baina, bueno, biskabat, hori eszenifikatu, ez? Baina, baina, Hau da guk eh, proposamene bon, demokratiko eta zera baketxu bat egiten dizuegu, hau da guk galdetu nahi diogu gero izarteari, ba, hori sobiariaren inguruan, baina zuek zarete ezeskoa ematen duzu benoak, hori duen pixka bat irudi hori emane izatea dez. Gero, noski, horren aurrean zeregin, hori eta gero zeregin, Madrilen ezeskoa izatean, bueno, Madrilen kongresuak berak eh, dauka eskumena, ematekoa eh, edo ez ematekoa, Baina horren aurrean zer egin, ez? galdera egian hori da, hori eta gero zer datorren. Reza zer da hori sekatzen dena nazioaktaren eh, sustengoa edo Katalunian eta Espainia mailan ere bai sustengu gehiago bat semaitazen zuertan? Ba hori oso, bueno, galdera interesantea da, ze, berez hori gertatuko da, da, Madrileak ezetan man godu, beraz, gero zer, kontua da oso zaila dela jakiten zer eh, gertadaiteken. Benk, bueno, gauzak egun batetik bestera asko alda dituzke, eta edozei mugimendu, ba, ba, bueno, dena ba, baldintzatzen du, ez. Nik uste, e, Madrileen eseskoa izan eta gero logikoena litzatekeela ba, uteskunde plebizitario batzuen gan e, pentsatzea. Hau da, bueno, galdeketa, e, orain iragarri dagoena, azaroaren ebederatzirako, nik esango nuke ez dela egingo, hau da, ez, ez dute modu legalik aurkituko ba, galdeketa hori egin alitzateko, ez da, nola, eh? baina ez dut utzi Madrid gobernuak esteki polizia bidaltzeolako seo ser, mm. baina ez da lortuko hori, galdeketa legal bat egitea. Eta horren alternativa litzateke ba auteskunde aurreratzea, aurreratzea, eta auteskunde horiek modu plebizitarioan planteatzea. Hau da alderdiak ba hori, programa puntu bakarrarekin aurkeztea, mm. da, bueno, guk hori, gobernatzen badu ba, euskalo, eh, Ze, ba era deklarazio bat eingo dugu edo independentzia zera bat eingo dugu edo orrlako zeo zer. Horian ikusten dut ez senatoki gertagarriena, eh? Beste naurean Hor, ala ere, Katalunia garantzitsua da ipatzea Espainia mailan bai, binaen Europaren uh, bagnean delarik Artur Mas Katalunako gobernuko presidentak gutun bat igorizien Europako uh, batasunako estatukidei, tartean bahos hori. Gutun hortan, beraz, azaroren behatziko referendumaren berri eman zuen, bere babesa eskatu, zer antzuna simple izan da, Europako batzordak ez duela eskuminik hortan, Espainiaren dela beti, Europak ala ere eta nazio arteak ez du eskusartzerik, zure ustez, hortan? Eskusartzea badu, kontua da, ez, ez duela esartu orain artean, eta hori nire oso positiboa da, ba, bueno, kataloniako indarre subiran izten zat. Positiboa Hauda orain artea, bai? Positiboa da barkatu ez dakit, Europa. Positiboa da, bai, bai, ze, bueno, azken batean, bueno, E, Europatik es pasatzen den mezua da in zuzenzuk esan duzuna ez pizka Espainiako barnea zera bat dela, kataluniako, eta beraz ba Espainiaren e, barruan edo baitan ba, konpondu beharko litzatekena, ez? Baina Europak ere, bueno, dute, bere lurraldeko edo bere zera, bai, batean, bere lurraldeko eskualde batean gertatzen denez, e, sar lezake eskua barrurago eta esan ba, bueno, e, Europan ez dago adibidez, ba bueno, e, zera e, estatu bate eh, zatitzeko aukerarik, edo horreleko zuzer. nik interpretatzen dute haien isiltasuna hola baitko, matxo artean, eh, isiltasunan, ba, gauza positibo bezala, eta eta, eta, eta nik uste dut kataluniatik ere modu horretan interpretatzen dutela, hau eh. da, Europak ez du, Europak eta nazio arteak orokorrean, ze, bueno, horrein artean egin diren pronuntziamenduak oso, ba hori, oso, oso, oso harina egizan dira, eh, oso ez dira inolazere asokorra egizan, edo Edo beti ere, bueno, izan da, bueno... Betu, bai, eta arduan, nik isiltasun hori, edo, bueno, izate, erantzun agresibo horik eta ez izatea, ba, pozitibotzat daitekela hemen Kataluniatik. Mm -hmm. Espainiaren haultasunak ere paperba jokatu behar du maila horretan, Rahoik adibidez edo Rahoik adibidez egan du sinpleki etzela bosketarik eginan, baina nara ere... E, entzuna eta irekuria izan da, ezetzaren inguruko kanpaina bat asiatzuela hola daitzen lanko dugu. Boskau e, egitaren perspektiba hasten dira e, be, kontuta nahitzen espainolak ere? Bai, e, nik domaia dut ez direla horretik azi hau da, orain hasi dira berandu egin ere ustean. E. Berandu egin, ze orain artean ez dute politikarik egin. Da, alderatzen badu catalanako kasua, ba eskoziekoarekin nolabait bi kasu diferente dira baina badaituzte puntu zera alderagarriak eta ana adibidez, ba, bueno, ikusten duzu gobernu britainarra ba siratik eh, dela arazo politiko bat, ba, zera, politikatik nolabait eh, konpondu edo eraman nahian eta hemen aldiz, bueno, eh, planteatu duten unetik arazo politiko bat, hau da, bueno, Nola baita, Kataluniaren e, ezera, egokiera edo Espainiako estatuaren barruan, ba, ez zeuden konforme, ez zeuden adoz, gehiago nahi zuten, hori planteatuta, beti Madrilgo gobernutik ba, murru bat topatu ez beti eseskoa, ezin da egin, konstituzioa gora, konstituzioa bera, ez da egingo, ez da kizarra. Eta orain, batzuk esan duzun bezala, e, nola baita, honetan ere, eh Pepeko delegazio bat hemen eh, Kataluniak lehor da, nolabait hainbat ministro eta Rajoi e eh, presidentea vera eta lehenengo aldiz entzun dienik hori. Esaten ez bakarrik, ba ezin dela egin, baizik eta kaltegarrialitzatekela Kataluniarentzat Espainiandik banantzea. Mm hori -hmm. ne usteze eh, aurrera pauso bada, ez? Eh? Oso berandu iritzen dena. Baina, norabaitz, nik ere gustora entzungo dituzke, ba, Madrid gobernuaren partetik, eta Espainiako alderdi politikoen aldetik ere, orokorrean, argudioak, ez? Zer gatik, ez da egokomeni, kataluñari, ba, Espainiagandik banantzia. Azekomatean, hori da politika egiteaz. ez. Bai, hor... posamenak egin erantzun, eta, eta ez, ez, ez erabiltzea, ba, bueno, araudi bat, edo konstituzioa bezanako paper bat, ba, Ate ba, guztiak izteko, edo zein arazori ez. Horain dutuzte, eh, dena den kartak atera behar, ez da azken hilabeteetan, eh, fite doaztela aferak, eh, azar horren bai. behatzia, 2000 eta malau, azkinen joen urtean, urrun iduritzen bai azitzaigun ere, horrain ondoko hilabeteetan izanen da, fite urbiltzen bai. da, eta horrain dira, jokoan sartuko askifite, sartu bai. behar dira dena den. Bai, bai, bai, kontua hori ez zuten beranduegi ez. Eh. Bai. Hau da, arrazo planteatu zenean, eh izan baliote, ba hori, politikarekin, hauda argudioetatik eta eta zera, motivo eta arrazonamendutik, nik uste, ma, azken batean eh Britanian, egin duena, ke eh? oui. hinduena, e, onartu du galdeketa bat egotea eta kontudatu da galdeketa horretan, ba Eskoziaren independentearen kontrakoek oraindik ere eh irabazteko aukerarik badute eza antza da hemen orain planteatuko balitze galdeketa bat Katalunian ea ba, Espainia jarraitzaen aldakoek irabazteko aukerarik bate duten. Segurazki orain dela bi urte Espainiako gobernuak beste modu batean aurre egin balio arazoari aukera handiagoak zituztela Espaini den barruan geratzeko eh? eta kontua da hori Gobernuaren olabaite inakzio horrek edo ekintza ez horrek ba, bueno, ikuste independentista gehiago sortzen dituelak geota gehiago, Eta azken batean, e, orin, gero eta lehenago heldu arazuari, gero eta aukera gaiago dituztelea balizko-bosketa hori irabazteko. Ez? Mm -hmm. Bozkai dikiak beraz izanen lirat ezke azoraren bederatzikoak. E, aritz galarraga eskertuko zaituguak gita sunguzioiak emanik goizberriko uinetan, goizuntan. Mila esker? Mila esker zueri,